Tectenia pentru taina aducerii aminte. Aleluia, slavă ție, împărate celesc, cel care ai și toate limpnești. Te iubim și te rugăm, dăruiește ne taina aducerii aminte și a care sunt eterne ca să devenim părtași la cele cerești. Aleluia, slavă ție, împărate celesc, te iubim și te rugăm, dăruiește ne taina aducerea aminte. Calea desăvârșită de cunoașterea adevărului și calea de intrare în trăirea Bisericii Ortodoxe a Sfinților părinți. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate te iubim și te rugăm, dăruiește-ne adâncimea tainei, aducerea minte de Domnul Isus Hristos, de trăirea prezenței Lui, Cel care s-a coborât din cer ca să ne înalțe la cer. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate te iubim și te rugăm, dăruiește-ne adâncimea tainei, aducerea minte de Domnul Isus Hristos, Cel care ne deschide mintea ca să te descoperim în cuvântul Lui. Aleluia slavăție împărate împăratei celeste, iubim și te rugăm, adâncimea tainei aducerea minte, de Domnul Isus Hristos, Cel care se aduce, Cel care aduce, Cel ce cu euharistia tainei dăruită nouă, ne descoperă calea preasfintei trăimi, adevărul ei și viața cea veșnică. Aleluia slavă doamnei Doamne Iisus Hristos, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești ne adâncimea tainei aduse și mintei aminte de Domnul Iisus Hristos, Cel care ne adună pe noi în Biserica sa și transformă taina adunării, în taina înălțării, în taina intrării, ne aduce și ne mărturisește taina Tălui ceresc și Îngerilor săi. Aleluia, slauție Doamne, împărate ceresc. Te iubim și te rugăm, dăruiești ne taina aducerea mintei de Domnul Iisus Hristos. Cel care aduce realitatea împărăției în biserica ortodoxă și ne încredințează nouă, aleluia slavăției, Doamne, împăratei celeste, iubim și te rugăm. Dăruiește-ne taina aducerea mintei de Domnul Isus Hristos, cel care la cina cea de taina Sfintei Eoharistii, în fața Tatălui Ceresc, ne primește, aleluia slavăției, Doamnei, Împărate Celeste, iubim şi te rugăm, dăruiește, ne taina aducerea minte de Domnul Iisus Hristos, care este momentul când Domnul își aduce aminte de noi, fiindcă porunca iubirii Lui am ascultat când a rostit aceasta să faceți într-o amintirea mea. Aleluia, slavă ţi Doamne, Împărate Celeste, iubim şi te rugăm, dăruiește ne taina aducerea minte când la cina acea de taină Domnul Iisus Hristos, împărăţia ceea ce rească nedăruit și pe cruce. În lupta cu lumea păcatului și a morții, a biruit.